24. Bár anya teljes mértékben kontroll alatt tartotta a hajót, Tennessee képtelen volt ellazulni. A gyengélkedő ablakán keresztül kibámulva figyelte, ahogy elhagyják a bolygó körüli pályát, elnézte a planéta mögött ragyogó csillagot, és azon kapta magát képtelen levenni a szemét a világról, amit végre valahára maguk mögött hagytak. Olyan érzése támadt, mintha az a rengeteg gonoszság, ami a bolygó felszínén létezett, valamilyen módon utánuk nyúlt volna, hogy megragadja és elpusztítsa őket. Olyan érzése volt, mintha vaskos sötét csápok csavarodtak volna a hajó köré, azzal a szándékkal, hogy megroppantsák és visszarántsák vissza, le abba a borzamas rémálomba, amiből alig bírtak kiszabadulni. Megpróbálta kiűzni a fejéből ezeket a gondolatokat, megpróbált megszabadulni a friss emlékektől is, nem akart azokkal a szörnyűségekkel foglalkozni, amelyek miatt kis híján kudarcba fulladt a misszió, amelyek majdnem végeztek velük is, de de képtelen volt erre. Gyanította, ezek a képek, ezek az élmények már örökre vele maradnak. Rosenthal odalent maradt. Állapította meg. Kúlis. Cool meg Ledward. Hallé. És Karin. Ankor. Oram kapitány. Oram, akivel oly sokat vitáztak. Már bánta a dolgot, sajnálta, hogy ennyire nem tudtak egyet érteni. És Ferris. Az én Ferrisom. Ferris, akibe beleszeretett, akinek udvarolt, akit feleségül vett. Ferris. Meghalt. Már nincs többé. Az életét áldozta ezért a küldetésért. Igen, annak idején figyelmeztették őket a kockázatokra, de azt senki sem sejtette, hogy útjuk során egy olyan világra vetődnek, amilyen ez volt. A galaxis hideg, halott hely volt, ahol a lánguló csillagok és örvénylő gázóriások között csak elvétve lehetett találni lakható, életre alkalmas bolygókat. Nem magát gondolatban. A galaxis nem halott, csak éppen közömbös. Semmivel sem törődik. A csillagok milliárdjai nem foglalkoztak azzal, hogy egy aprócska jelentéktelen civilizáció és egy faj, ami emberiségnek nevezi magát, hogy ez a kis hangyakolónia megmarad-e, vagy örökre eltűnik. Tennessee káromkodott egyet. Egy rossz döntés, egy helytelen választás, és egyetlen pillanat alatt semmivé válunk, gondolta. Valahogy úgy, mint a mérnökök, azok a lények, akik felépítették azt a pompás várost. Gyakorlatilag a saját találmányuk írtotta ki őket. Tenesszi biztos volt benne, bármivel is találkoznak majd az origé hatoson, bármilyen vad ragaduzók élnek azon a bolygón, Semmi sem lehet olyan borzalmas, mint az, amit ezen a világon éltek át, amiről most elmenekültek. Ez a bolygó a feljegyzésekben megkapja a tiltott jelzőt. Karanténvilág lesz belőle, amely soha többé nem érezheti a hátán emberi lábak érintését. Eszébe jutott, hogy még nevet sem adtak ennek a helynek. Lett volna egy ötlete. Kihalás. Ez találó lenne. Elfordult az ablaktól, átment oda, ahol Apörsz épp friss tapaszt helyezett el lopé arcán. A medikapszulában mozdulatlanul fekvő gyógyszerekkel és infúziós anyagokkal életben tartott törmesternél, mesterséges kómát idéztek elő, a gyorsabb és biztosabb gyógyulás érdekében. Apförsz azt állította, leginkább nyugalomra és pihenésre van szüksége. Amíg aludt. A hajórendszerei elvégezték a feladatukat. Atwers azt mondta: Egy gyakorlott plastikai sebész újra felépítheti a szétroncsolt arcot. Szerinte teljes és tökéletes lehet majd a gyógyulás. Atwers hátra nézett a közeledő Tennessee-re. A zsírréteget gyorsan vissza tudom pakolni, de az arcizmok reparálása hosszabb időt vesz majd igénybe. Meg hát, az idegeknek is időt kell hagyni, hogy rendbe üljenek, és helyreállítsák az egymás közötti kapcsolatot. A neuronok széthasítása nem olyan, mint pár zsinek darab összekötözése. A pilóta felmordult. Ha tudsz neki adni valamilyen arcot, bármilyet, az már jó lesz. Szerintem lopét nem fogja különösebben zavarni, hogy esetleg élete végéig érzéketlen marad a félfeje. Elvigyorodott. A csajok majd a másik oldalát csókolgatják. Ápvörsz is elmosolyodott, majd ismét a betege felé fordult. Nem csak a húsról meg az idegekről van szó. Ezek idővel úgyis jönnek. Viszont a sav egészen a járom csontig, és a felső álkapocs csontig berágta magát. Beadok lopénak egy kis xifosfonátot. Az majd visszaépíti a sérült csontrészeket. Majd megnézem a róla készült hivatalos felvételeket, Nehogy valami más karakterű arcot csináljak neki. A végén senki sem fogja látni rajta a differenciát. Helyes! Tennessee a mozdulatlanul fekvő férfira mutatott, mert egyelőre úgy néz ki, mint az operáház fantomja. Upworth meglepetten nézett rá. Nem is tudtam, hogy szereted a műzikeleket, azt pedig álmonban sem gondoltam volna, hogy a klasszikus darabokat is kedveled. Tennessee meglepetten ráncolta a homlokát. Ez, ez egy műzikel volt? Upverse úgy nézett rá, mintha nem tudná eldönteni, hogy komolyan beszél, vagy csak mókázik. Megtehette volna, hogy folytatja a játékot, de valahogy nem volt kedve hozzá. Mindannyian kimerültek voltak. Azok, akik végig a hajón maradtak, legalább úgy elfáradtak, mint a túlélők, akiknek sikerült elmenekülniük a borzalmak bolygójáról. Lopé meggyógyul. Minden rendben lesz és hasonlítani fog a régi önmagára, de nem is próbálok hízelegni magamnak azzal, hogy tökéletes arcot tudok csinálni neki. Később szüksége lesz egy valódi orvosra, aki elvégzi rajta a szükséges korrekciókat. Esetleg felébrezhetnénk valamelyik telepesünket. Tennessee megrázta a fejét. Nem, erről szó sem lehet, de ezt te is tudod. Azokat, akik nem a legénységhez tartoznak, csak vészhelyzet esetén szabad felébreszteni. Ismét az őrmester felé intett. Lopé lenne az első, aki ellenezni ezt. Annak ellenére, hogy neki lenne jó, ha mégis megtennénk. Egy darabig kisé befejezetlennek fog látszani. Addig, amíg megérkezünk az origé hatosra, és letelepszünk. Megfordult, még egyszer kinézett az ablak mögött zsugorodó sötét világra. Úgy se számít, milyen a külseje, miután mindenki visszafekszik a kapszulájába. A szomszédos szobában üldögélő Daniels és Walter időnként felpillantott, és az üvegfalon túl ténykedő teneszire és upförszre nézett. Már mindketten átöltöztek, tiszta uniform is volt rajtuk. Walter a hajón hozzáférhetett olyan anyagokhoz és eszközökhöz, amelyek fokozták az önjavító rendszere működésének hatásfokát, felgyorsították a belsejében zajló gyógyító folyamatokat, ezért már úgy nézett ki, mint újkorában. Danielsről nem lehetett elmondani ugyanezt. A testére, a látható és a ruhája által takart helyeken is több gyógytapaszt helyeztek fel. A savas vércseppek szerencsére nem okoztak neki komolyabb, maradandó sérülést, és összességében sokkal jobb állapotban volt, mint a bátor, de bal szerencsés őrmester, de azért ő sem úszta megsértetlenül. Ahogy elüldögélt Walterral, szándékosan hétköznapi témákat hozott fel az adminisztrációval, a szervizeléssel, a legénység életben maradt tagjainak státusával kapcsolatos kérdésekről beszélgettek. Amikor azonban már biztosnak látszott, hogy Lopé előbb-utóbb fellépül, és amikor a kovenant már kifelé tartott a naprendszerből, úgy érezte, elővehet néhány, esetleg kényelmetlen témát is. Tehát, kezdte. Minden rendben van a... Tudja? Walter üres tekintettel nézett rá. Az a helyzet, hogy nem. Nem tudom. További információk hiányában nem tudhatom, hogy mit kellene tudnom. Elárulná, mire utal? Hogy érti a feltett kérdést? Daniels belevágott. Davidre gondolok. Hogy érez vele kapcsolatosan? Waltert a jelek szerint a legkevésbé sem zavarta a kérdés, vagy ha mégis, akkor ez nem látszott rajta. Ez mindenképpen arra utalt, hogy olyan volt, ami ennek lennie kellett, a történtek után is sikerült Walternak maradnia. Daniels ezt megkönnyebbülten vette tudomásul. Ahogy ön is tudja, Felelte a szintetikus, nem vagyok képes arra, hogy bármit érezzek az úgynevezett fivéremmel kapcsolatban. Azért biztos nem ennyire egyszerű a dolog, gondolta a nő. A saját szemével látta, Walter hogyan reagált a hasonmására, ezért biztos volt benne, hogy még a szintetikus sem lehet képes egyszerűen túllépni a történteken. Tehát nincs semmi? kérdezte. Semmi tépelődés? Semmi utó gondolat? Walter eltöprengett, mielőtt válaszolt. Ha éreznék valamit, bár nem érzek, akkor talán egyfajta szakmai elégedettség venne rajta merült, amit az vált ki, hogy David végrehajtotta a küldetését. Meg akar teremteni egy új világot, amit ő képzelt el, és ezt meg is tette. Most pedig már ott fog maradni. Örökre. Elgondolkodott. De mi is ugyanezt tesszük, nem igaz? Egy új világot teremtünk az origé hatoson. Őszintén szólva, nem bánnám, ha egy vadonat új világban léteznék. Ahogy én sem, bólintott Daniel majd folytatta a faggatózást. Az nem zavarja magát, hogy David miközben megteremtette az ő új világát, gyakorlatilag kipusztította a teljes helybéli populációt? Walter habozás nélkül válaszolt. Azok alapján, amit láttam és tapasztaltam, amit david sikerült sikerült megtudnom, kijelenthetem, hogy a mérnökök civilizációja nem tartozott azok közé, amelyekkel lehetséges volna a békés egymás mellett élés. Igen, a művészetükben és a tudományukban volt valami szépség és elegancia, de ugyanakkor jelen volt az arrogancia is. Nem hiszem, hogy a sajátjukon kívül bármiféle értelmes faj létezését elviselték volna. Daniels maga elé révett. David valami hasonlót mondott nekem, bár akkor az emberekről beszélt. És bizonyos tekintetben igaza volt. Walter ezzel a válaszával meglepetést okozott a nőnek. De az emberek esetében az aféle arrogancia általában az egyénekre korlátozódik. Tapasztalataim szerint ez nem tartozik az emberi faj általános jellemzői közé. Ilyen tekintetben önök különböznek a mérnököktől. Eddig. Daniels meghökkent. Hogy érti azt, hogy eddig? A siker és a célok elérése önhítséghez vezethet. Vannak olyan emberek, akik hiszik, hogy az emberi faj az evolúció csúcsa, legtökéletesebb terméke, sőt, célja. A mérnökök ténykedése, sőt, puszta létezésük félre söpörheti az efféle elképzeléseket, jelentette ki Daniels határozottan. A közeli ablakra nézett, kimutatott az űrre. Talán vannak odakint mások, más civilizációk. Úgy értem a mérnökökén kívül. Walter követte a nő tekintetét. A statisztikai analízisek szerint vannak. Ha összefutunk velük, remélhetőleg másképp állnak majd a békés egymás mellett élés kérdéséhez, mint a mérnökök. Esetleg úgy, mint mi? Walter kérdőn felvonta a szemöldökét. Mi? A nő rámosolygott. Engem például egyáltalán nem zavarna, ha egy teljes mértékben szintetikusokból álló társadalom mellett kellene élnem, vagy más gépek társadalma mellett. A definiáló faktor az intelligencia. Walter arcán nem látszottak érzelmek, Daniels mégis biztos volt benne, a válaszával sikerült meglepetést okoznia neki. Kár, hogy nem tölthetett több időt David társaságában, mondta a szintetikus. Talán képes lett volna megváltoztatni őt, az biztos, hogy alábecsülte önt. A nő meglepetten nézett rá. Ő is pontosan ezt mondta. Ezek szerint már két bókot is kapott. Walter ismét kinézett az ablakon. Kíváncsi vagyok, milyen lesz az orige hatos? Daniels is a csillagok felé fordult. Elhazult, kellemesen érezte magát a szintetikus társaságában. Senki sem tudja biztosan, kivéve egyetlen dolgot. Mi lenne az? A nő hangja hirtelen komorrá változott. Ennél rosszabb nem lehet.